Botezul cu Duhul Sfânt, lucrare exclusivă a Domnului Hristos. Voi face o scurtă recenzie a unicului botez. Botezul este scufundarea lui Hristos în moarte și învierea lui din moarte și identificarea cu Hristos în acest unic botez. Acest unic botez... Este al Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și al nostru. Domnul Hristos botează lumea cu Duhul Sfânt, a cărui substanță este moartea și învierea Lui Hristos. Expresiile Botezul cu Duhul Sfânt sau botezul Duhului pe care este construită toată doctrina și experiența penticostală-arismatică, nu o întâlnim în Biblie, dar găsim botezul Domnului Isus cu sau în Duhul Sfânt. A gândi expresia botezul cu Duh Sfânt, fără botezătorul Isus Hristos înseamnă a exclude pe botezător din lucrarea botezului cu Duhul Sfânt. Această experiență este o posesie a Duhurilor Îngerilor Căzuți pentru cei ce o caută ca experiență în 1 Corinteni 13 cu 1. În I, Corinteni 13 1 Corinteni 13,1 se spune că putem vorbi, sau chiar dacă am vorbi în limbi încerești și omenești, și nu am dragoste, adică aici se referă la dragostea desăvârșită a Dumnezeirii, sunt un chimval zângănitor și o ramă sunătoare. Când gândesc prin Duhul Sfânt cuvântul lui Dumnezeu, înțeleg că botezul cu Duhul Sfânt nu este lucrare și experiență umană, ci este lucrarea în exclusivitate a Domnului Isus Hristos. Este darul lui Dumnezeu pentru cei ce cred în Isus Hristos confirmat prin roada Duhului și puterea de a mărturisi pe Isus Hristos. Fapte 2 cu 38, 1 cu 8, Galateni 5, 22 cu 23. În Fapte 2 cu 38 se spune, când ascultătorii predicii lui Petru întreabă ce e de făcut, acum fraților, Petru le spune, pocăiți-vă! Și fiecare să fie botezată în numele Domnului Isus Hristos, apoi sau așa veți primi darul Duhului Sfânt. Să poate să bat jocoresc în halul ăsta pe Duhul Sfânt și să umplu după acea hărmălaie baalică de urlete și strigăte pentru a primi botezul cu Duhul Sfânt? să poate identifica Darul Duhului Sfânt, dată de Dumnezeu Tatăl și Domnul Isus Hristos, cu această experiență balică. În acest caz, știind care este, este porunca lui Dumnezeu pentru noi, pentru a primi Darul Duhului Sfânt, nu mai căutăm o experiență a botezului Duhului, ci căutăm doar pocăința. Pocăința este lucrarea, experiența celui ce crede, poruncită de Dumnezeu și nu botezul Duhului. Fapte 17 cu 30 Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Botezul Duhului fiind lucrarea în exclusivitatea Domnului Hristos, ca și jertfa de pe cruce. Duhul Sfânt a cerut miilor de oameni prezenți la, la Rusalii să se pocăiască, să se boteze numele Lui Isus pentru a primi darul, darul, darul Duhului. Și nu le-a cerut să stăruiască după botezul Duhului confirmat prin vorbirea în limbi. După ce Domnul Hristos ne botează cu Duh Sfânt prin credință, cum se poate să fim atât de necredincioși și să nu credem acest fapt, căutând un alt botez confirmat de experiența stăruitoare, stăruinței după vorbirea în limbi? Deoarece botezul cu Duh Sfânt este lucrarea în exclusivitatea Domnului Hristos, să o lăsăm în seama Lui fără a mai căuta experiența abominabilă, așa zis lui Botezul Duhului. Botezul Duhului făcut de Domnul Hristos nu este confirmat prin vorbirea în limbi, ci prin puterea de a mărturisi pe Domnul Hristos, fapte 1 cu 8. Veți primi o putere când se va coborî Duhul peste voi și veți fi martori. În Ierusalim, toată Judea, Samaria și până la marginea pământului, Umplerea cu Duhul Sfânt poate fi confirmată prin vorbirea în limbi înțelese. Dacă mărturisește lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Altfel este experiența omului cu Duhuri. Fapte 2 cu 11, 2 Corinteni 7, 1 cu 2. Doi împărați, 23 cu 24. În 2 Corinteni 7, 1 cu 2 se vorbește de faptul că noi ne putem întâna și în Duh. Ori atunci când e o experiență în Duhul nostru și nu se mărturisesc lucrurile minunate a lui Dumnezeu sau Evanghelia, e o întâlnăciune în Duhuri. În duhul nostru cu duhuri, cum spune în 2 împărați 23 cu 24, unde avea o practică demonică unii religioși din Israel chemând duhurile. Satan a substituit lucrarea Domnului Isus Hristos ca unii botezător cu botezul cu Duh Sfânt, cu o lucrare satanică, așa zisului botez al Duhului, ca experiență omenească. Unii, folosind o traducere greșită din Anticorinteni 12 cu 13, susțin că și botezul Duhului, că și Duhul botează cu Duhul. Asta ar însemna că Duhul se botează pe sine însuși. În, în 1 Corinteni 12 cu 13 nu este tradus de Cornelescu prea exact în prima ediție, însă în ediția a doua face corectură la subsolul paginii. Teologul vechi, rudă, care folosind originalul grec, al Noului Testament traduce Noi toți în adevăr am fost botezați într-un singur Duh, într-un singur trup. Teologia sistematică V. Grudem, pagina 803-804 Același înțeles îl avem și în alte traduceri, căci noi toți am fost botezați într-un singur Duh, ca să-l cătuim un singur trup. 1 Corinteni 12 cu 13, TBS traducere revizuită Cornelescu, Biblia Ortodoxă și Noul Testament, traducerea greco-catolică de profesorul E. Pascal. Din aceste exemple se înțelege că nu, bote, că nu Duhul botează, și Domnul Hristos botează cu Duhul, el fiind unicul botezător cu Duh, Duhul Sfânt. Expresia botez cu Duhul Sfânt o avem numai cu referire la lucrarea Domnului Cristos de instaurare a împărăției lui Dumnezeu. Matei 3 cu Fapte 1, la 5. Nici chiar la Rusali nu găsim că ucenicii au fost botezați cu Duhul Sfânt, ci umpluți cu Duhul Sfânt. Acest fapt ne arată că botezul cu Duhul Sfânt este lucrarea în exclusivitatea Domnului Hristos. El a botezat și ucenicii, ucenicii s-au umplut cu Duhul Sfânt. Fapte... 1 cu 4 și 5 și 2 cu 4. În consecință, lucrarea botezului cu Duh Sfânt, ca experiență umană, este falsă. ieri vorbirea în limbi nu este asociată cu botezul cu Duhul Sfânt, ci cu umplerea cu Duhul. La Rusalii, semnul vorbirii în limbi omenești, cunoscute care mărturiseau lucrurile minunate ale Lui Dumnezeu, au fost date pentru confirmarea primirii acelui aș duh de către evrei și neamuri. Fapte 11.15 cu 18 Totodată, limbile de la Rusalii au fost un semn că lucrurile minunate ale lui Dumnezeu sau Evanghelia Domnului Isus Hristos va fi vorbită în limbile natale a tuturor popoarelor lumii, ca să se împlinească ce a spus Domnul Isus Hristos. Mergeți în toată lumea și vestiți Evanghelia la orice făptură. În cazul ucenicilor lui Ioan, botezătorul care aparțineau legii Vechiului Testament, trebuia confirmarea primirea acelui ajduh din momentul în care i-au crezut în Domnul Hristos și au fost botezați în numele lui Fapte 19 1 cu 6 Semnul vorbirii în limbi care rezultat al umplerii cu Duhul Sfânt la Ursal a fost confirmat de lucrurile minunate a Lui Dumnezeu vorbite în limbile cunoscute a prozeliților prezenți în Ierusalim. Vorbirea în limbi, fără mărturisirea lucrurilor minunate a Lui Dumnezeu, este o blasfemie la adresa Duhului Sfânt, este semnul satanic al anatemizerii Domnului Hristos, 1 Corinteni 12,3. Prin faptul că ei au vorbit în limbi necunoscute, duhurile satanice au putut să anatemizeze pe Isus Hristos. De aceea Pavel a dat porunca să se și tâlmăcească limbile. După rusalii, Duhul Sfânt nu a mai fost confirmat prin semnul limbilor ce mărturiseau pe Hristos ci ca dar al Duhului Sfânt pentru zidirea trupului cristic până avea să apară desăvârșirea dată de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu nu numai ca canon, ci ca principiu de desăvârșire sau sfințire. Cele două cuvinte fiind sinonime. 1 Corinteni 13, 8-13 când Apostolul Pavel scrie Corintenilor epistola întâia, respectiv a doua, pentru că întâia s-a pierdut, era scris doar parțial, noul testament era scris doar parțial. Așa că prorocia, vorbirea în limbi, cunoștința, erau necesare pentru a mărturisi pe Iisus Hristos. Când a apărut desăvârșirea cuvântului scris, aceste daruri încetează. În Ioan 17 cu 17 spune, desăvârșește-i prin cuvântul tău, cuvântul tău este adevărul. La fel în, în 2 Corinteni, capitolul 13, versetele 8 și 11, dacă nu mă înșel, spune, desăvârșiți-vă, desăvârșiți-vă. Ceea ce arată că desăvârșirea este posibilă acum și dacă nu o realizăm acum, nu o mai putem realiza când suntem mutați acasă la Domnul, pentru că desăvârșirea este asemenea unui, unui ciclu de învățământ în care să zicem, realizăm patru clase și trecem peste celelalte clase până la clasa 11 -a sau a 12. -a. Nu se poate realiza nimic. Așa e și cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă aici facem numai parțial desăvârșirea și nu total, nu realizăm desăvârșirea dată de Cuvântul lui Dumnezeu, cunoscut și încercat. Când a apărut desăvârșirea cuvântului scris, aceste daruri am spus că încetează. Doar acolo unde e o biserică uh, corintică, adică copiii în credință și lumești, acolo mai pot să apară sporadic cele trei daruri, prorocia, vorbirea în limbi și cunoștința. De acum, de acum înainte, cine prețuiește cuvântul se desfășoară, iar cine nu acceptă cuvântul ca singurul mijloc de desfășurare umblă după surogate, Darul limbilor obținut prin metoda baalică. Totuși, în marcu 16 cu 17 se spune, Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede în numele meu, vor scoate draci, vor vorbi în limbi noi. Aici nu se spune că vor vorbi în limbi necunoscute, străine, ci în limbi noi. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. 2 Corinteni 5 cu 17 În Marcu 16, 15 și 17, limbile noi au în vedere vestirea Evangheliei, ce nu poate fi făcută numai de oameni noi în Hristos, în limbi noi, Limbile Harului. Botezul în Duhul Sfânt este pentru trupul cristic, în 2 12,13 12. 13. La Rusalii. Hristos Domnul a turnat. A botezat Duhul Sfânt ce a devenit mediul formării și existenței trupului cristic. Biserica se bucura de pace și cu ajutorul Duhului Sfânt se îmulțea. Fapte 9, cu 31 Noi toți am fost botezați într-un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. Traducerea corectă revizuită de Cornelescu, ediția 1931, este botezați într-un singur Duh și nu botezați de un singur Duh. Botezătorul este numai Hristos Domnul, ce și-a botezat trupul ce s-a născut la Rusalii în mediul Duhului Sfânt. 1 Corinteni 12,13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 botezați într-un singur duh, ca să alcătuim un singur trup cristic, care nu are culoare denominațională. Unele doctrine religioase susțin că botezul cu Duhul Sfânt este pentru fiecare creștin în mod personal, că este și o experiență Distinctă a primirii Duhului Sfânt, însoțită de vorbirea limbi. Însă, Biblia nu vorbește de botezul cu Duh Sfânt a fiecărei persoane în mod personal, ci doar de primire și umplere cu Duh Sfânt în mod personal sau la nivel de grup. Fapte 2 cu 4, fapte 4 cu 8, și 31, fapte 7, 55 și fapte 9 cu 17. În fapte 10 cu 47 găsim expresia care au primit Duhul ca și noi. În acest verset, Apostolul Petru vorbește de primirea Duhului Sfânt cu ocazia zilei de Rusalii și nu de botez cu Duhul. Chiar și la Rusalii regula a fost următoarea. Mai întâi au primit Duh Sfânt prin credință, credința în Isus Hristos, apoi să au umplut de Duh Sfânt. Fapte 11 cu 17 Primirea Duhului Sfânt de către ucenici s-a realizat când a venit Duhul ca un vânt și s-a așezat sub forma unor limbi ca de foc peste ei. Fapte 2, 2 cu 3. După primirea Duhului s-a realizat și umplerea. Fapte 2 cu patru. Acest fapt este în concordanță cu doctrina Apostolului Pavel. Exprimată în Galateni 3 cu 14, unde se spune că cei ce cred în Hristos primesc Duhul și apoi trăiesc prin Duhul Galateni 5 cu 25. A trăi în Duhul este același lucru cu a fi botezat în Duhul. Când Duhul Sfânt devine mediul în care trăiești, în Duhul Minții, te poți considera în botezul Duhului. Tot expresia veți primi Darul Sfântului Duh se folosește în ziua de Rusalii referitor la cele trei mii de suflete ce s-au adăugat la numărul ucenicilor. Și aici nu se spune că au fost botezați în Duh, Fapte 2 cu 38. În acest caz, botezul în numele Domnului Isus este identificat cu primirea Duhului. Fapte 2 cu 38. Este normal să fie așa, deoarece Hristos și Duhul Sfânt sunt una, iar botezul este unul singur, Efeseni 4 cu Botezul Păcut de Domnul Hristos în Duh Sfânt, este atribuit numai trupului cristic și nu persoanelor în mod particular. Acest fapt este demonstrat de teologul. vegrudă, care folosește originalul grec a noului testament și traduce noi toți în adevăr am fost botezați într-un singur duh într-un singur trup teologia sistematică de Grudem pagina 803 804 și se referă la textul din 1 Corinteni 12 cu 13 Potrivit celor spuse de Domnul în fapte, capitolul 1, Botescu Duhul Sfânt are în vedere formarea Împărăției Lui Dumnezeu și nașterea Bisericii care propăvăduiește Evanghelia Împărăției. Împărăția și Biserica sunt concomitente și indispensabile. Împărăția cuprinde... În sine și Biserica. Botezul într-un singur duh, ca să-l un singur trup, a fost realizat o singură dată, la Rosalia, când s-a născut Biserica trupului Hristos. Hristos nu a născut Biserica ca trup de mai multe ori. De aceea s-a spus în Efeseni 4 cu 4. Este un singur trup. La scurt timp de la Rusalii, în Efesen, biserica era deja un singur trup. Se ridică o întrebare logică. Cum să fie botezați toți creștinii care au existat și există de două mii de ani și vor mai exista atunci la Rusalii? Mai întâi, trebuie să înțelegem cum sunt toți Sfinții în trupul ce s-a născut la Rusalii. Să facem apel la logica lui Pavel, care spune că toată seminția lui Levi era prezentă în coapsele lui Avram cu mult timp înainte de a se naște această seminție. Evrei 7, 9 și 10 la fel în Hristos era deja biserica, așa ca, simția, ca, ca seminția lui Levi în coapsele lui Avram. Precum fătul în femeia gravidă, biserica a fost în gândirea planului Dumnezeu înainte de întemeierea lumii. De atunci era în Hristos, în Ioan 5,1-7, Vedem că ucenicii erau deja în Hristos, înainte de botezul Duhului. La Dumnezeu, cuvântul gândit și fapta sunt una, ele nu se pot despărți. Atunci, la Rusalii, au fost botezați toți cei ce au devenit și devin mădulare în trupul cristic, deoarece atunci a fost și a fost născut și botezat trupul cristic. Noi toți am fost botezați într un singur Duh, ca să alcătuim un singur trup. 1 cu 12:13. Cornilescu ediția 1931. Trinitarian am fost botezați, vorbește de o acțiune realizată la trecut de Hristos, la Rusalii. Trupul cristic a fost născut la Rusalii o singură dată. Să mai luăm un exemplu. Trupul lui Hristos, biserica, care în timpul istoric se formează ca fecioară, va fi prezentat ca soție înaintea lui Hristos când își termină mandatul formării lui istorice. 2 Corinteni 11 cu 2. Apocalipsa 19 cu 7. Când s-a născut și a fost botezat de Rusali, trupul era format din 120 de membri. Fapte 1 cu 15. De atunci Trupul a crescut cu milioane de membri, dar botezul făcut atunci când s-a născut este valabil pe toată perioada formării Lui. Cine face parte din Biserica lui Hristos a fost botezat în Duh Sfânt când a fost botezat trupul ce s-a născut la Rusalii. Numai cine face parte din trupul cristic, are parte de botezul Duhului, devenind mădular în trupul lui Hristos. Învățătura este aceasta. Hristos a botezat toată lumea cu Duh Sfânt și trupul Său în Duhul Sfânt la Rusalii, când a fost născut din Dumnezeu. În Ioan 1:12 cu 13 în 1 Corinteni 12 cu 13 Când cei ce cred devin membri a trupului cristic ce a fost botezat la Rusalii, ei deja sunt botezați în Duhul Sfânt Botezul în Duh Sfânt sau un este un act de credință, de conștientizare a morții și învierii împreună cu Hristos și nici într-un caz o experiență a vorbirii în limbi. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Marcu 16 cu 16 Vorbirea în limbi este un act de necredință pentru cei ce nu îl cred pe Dumnezeu pe cuvânt și care au nevoie de un semn. 1 Corinteni 14, 21 cu 22. Este aproape imposibil să lămurești pe cineva care a crescut într-o biserică cu experiența vorbirii în limbi că această experiență nu are nimic în comun cu botezul cu Duhul Sfânt. Ne întrebăm, ne întrebăm cum poate cineva să conteste botezul lui Dumnezeu, prețuind mai mult o experiență obținută prin chemarea Duhului lor. Doi împărați, 23 cu 24, 1 împărați, 18, 27 la 29. De ce nu pot crede pe Dumnezeu unii religioși că atunci când te boteze în numele Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt, este în tocmai cum spune Domnul Hristos, ești botezat în Duhul Sfânt. De ce? Spun din experiență proprie, deoarece au avut o experiență abominabilă a vorbirii în limb prin practica invocării Duhurilor înainte de a crede pe Dumnezeu prin Duhul, prin Cuvânt. doi împărați, 23 cu 24, această experiență le-a întinat cugetul. Cine nu se pocăiește de această experiență, rămâne marcat tot timpul de Duhul Anticristic și nu poate mărturisi pe Domnul Isus Hristos. Da, poate avea un limbaj religios. Dar inima nu vibrează în Duhul de iubire a Lui Hristos și ochii nu strălucesc slava Lui, Hristos, fapte 7, 55. Iar cei ce cred în Hristos primesc Duhul Sfânt și se umplu de Duh Sfânt și fac parte din trupul cristic. Ioan 7:9. cu 9, cu Fapte 2 cu 4, Fapte 4 cu 8 și 31, și Fapte 9 cu 17. O altă temă pe care o avem în vedere este contestarea Domnului Isus Hristos ca unic botezător cu Duhul Sfânt și chiar a Duhului Sfânt. Enunțul doctrinei unicului botez potrivit cuvântului lui Dumnezeu este Botezul este scufundarea lui Hristos Domnul în moarte și învierea lui din moarte și mărturia cugetului celui ce crede în Hristos înaintea lui Dumnezeu, a morții și învierii împreună cu Hristos. Romani 6, 3-5, 1 Petru 3, 21, Efeseni 4:5. 5. Înunțul este dat de exegeza versetelor amintite. Nu există trăire mai profundă pentru un credincios, decât identificarea cu Hristos în moarte și în înviere. Moartea și învierea lui Hristos reprezintă esența ființei Dumnezeirii, prin care Cel ce este devine totul în tot ce a adus în ființă 1 Corinteni 15,28. Moartea și învierea credinciosului în Hristos este singura lucrare mântuitoare prin care credinciosul moare ca om carnal și învie ca om duhovnicesc. 2 Timotei 2,11 Dacă a murit împreună cu Hristos, vom și învia împreună cu Hristos, această lucrare se derulează pe tot timpul Trăirii în Hristos. Romani 6:5 la 8 Matei 16, 24-25. Dumnezeu ia chip încredincios prin această lucrare și astfel se ajunge să trăiască Hristos încredincios. Galaten 2, 20. Botezuri cu... Sau în Duhul Sfânt este o lucrare în exclusivitatea Domnului Hristos ca și jertfa de pe cruce. Nu este lucrare sau experiență umană. Umplerea cu Duh Sfânt este experiență omenească în parteneriat cu Duhul Sfânt, prin care să se realizeze diferite lucrări de proslăvirea Domnului Isus Hristos. Ioan 16, 13 cu 14, Filipeni 2 cu 11, pardon, Fapte 2 cu 11 și Fapte 4 cu 31. Botezul cu Duh Sfânt este o față a unicului botez. Matei 3 cu 11, Fapte 1 4 cu 5, Fapte 2 17 și 33 Oare nu este suficientă lucrarea Domnului Isus Hristos ca botezător, de mai este sucotită necesară experiența abominabilă a stăruinții după botezul Duhului realizată de religioși corintici ai zilelor noastre, ce contestare grosolană a lucrării Domnului Hristos? Duhul Sfânt este darul lui Dumnezeu pentru cei ce se pocăiesc și cred în Domnul Hristos. Fapte 2 cu 38, 11, 17 și 18. Marcu 1 cu 15. Când ești plin de Duh sau cufundat, botezat în Duh, îl mărturisești pe Hristos prin cuvântul Lui. Fapte 4, 28 cu 31 și Roman 15, 18 cu 19. Pe tot parcursul faptelor apostolilor, ceea ce a demonstrat botezul Domnului în Duhul Sfânt pentru Biserică, ca un fapt împlinit, a fost puterea de mărturisire a Cuvântului și nu vorbirea în limbi. Fapte 2, 4 cu 11, 22 la 36, fapte 4 31, 4, 29 și 31, fapte 8 cu 4, fapte 13, 5 și 26, fapte 14 cu 7, fapte 15 cu 35 și fapte 16 cu 32. În toate aceste exemple nu este promovată nicăieri experiența așa zisului botez cu Duh Sfânt, confirmat de vorbirea în limbi. Duhul Sfânt vorbește prin Apostolul Pavel în Galateni 3, 2, 3 și 14. Iată numai ce voiesc să știu de la voi. Prin faptele lege ați primit voi Duhul, ori prin auzirea credinței. Sunteți așa de nechipzuiți, după ce ați început prin Duhul, vreți acum să sfârșiți prin firea pământească, pentru ca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa că ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. În aceste versete se spune că Duhul Sfânt se primește prin credința în Hristos Iisus, a spune că Duhul Sfânt se primește prin stăruința baalică confirmată de semnul în limbi, limbi înseamnă al contesta pe Duhul Sfânt care a insuflat scriptura. Galatenii, în rătăcirea lor, au adăugat la Evanghelia Domnului o altă Evanghelie a faptelor legii, la fel religioși Duhului Pentecostal au adăugat Evanghelia drăcească a stăruinței baalice după Duhul, contestând cuvântul lui Dumnezeu. Botezul cu Duhul Sfânt este lucrarea în exclusivitatea Domnului Hristos. Mișcarea corintică Pentecostală a fost demarată de o căpetenie a văzduhului, o căpetenie religioasă, care prin experiența vorbirii în limbi să submineze lucrarea Domnului Hristos, care este unicul botezător cu Duhul Sfânt. Mișcarea Pentecostală a fost pornită de un Duh anticristic, care a substituit pe Hristos ca botezător al Duhului Sfânt cu o lucrare spiritist-omenească a experienței botezului Duhului confirmat de vorbirea în limbi, Neînțelesă, 1 Corinteni 14, 6 la 11 și 19. Vorbirea în limbi cunoscute nu a fost un scop în sine, ci scopul în sine a fost al Duhului Sfânt, a fost lucrurile minunate a lui Dumnezeu vorbite în limbile natale, limbi cunoscute, fapte 2, 8 și 11. Satan le-a dat o lucrare de rătăcire, au ajuns să creadă o minciună și să facă din vorbirea în limbi scop. 2 Tesaloniceni 2.11. Astfel au eliminat pe Domnul nostru scump Isus Hristos și pe Duhul Sfânt și au pus în schimb experiența drăcească stăruinței după semnul necredinței, vorbirea în limbi. În Corinteni 14, cu 22. În zecile de vorbiri în limbi pe care le-am ascultat și analizat, în timp ce eu însumi am fost un căutător după această lucrare, am constatat sensul acestei lucrări. Ea nu era decât o aramă sunătoare și un chimval zângănitor, o mare hărmălaie vorbită sau strigată cu toată puterea. Iar la sfârșitul gălăgiei infernale, câte un duh de ghicire mai vorbea de ceva în altă limbă. Prin harul lui Dumnezeu și în durarea lui cea mare, Dumnezeu a dat și în Biserica Pentecostală cuvântul său a Bibliei și vedem că ceea ce zidește această biserică. Nu este vorbirea în limbi, ci numai și numai cuvântul lui Dumnezeu. Amin.